Нехай недуга обходить тебе ще тисячу літ. Дякую, Іє, та тисячу літ то занадто. Невже ти любила б такого дрімучого старця? В короля склалась у бездоганну відшливу усмішку. Нічого не було в ній, окрім відшливості, ані радості з того, що король бачить кохану жінку, ані справжньої щирої вдячності, ані поваги, самий лише формальний етикет. Та королеву цей офіціоз, здавалось, ані трохи не засмутив. Вона приклала долоні до грудей. «Друга ява першої дії, ті же мої руки!» і мовила. «Ми всі хвилювались за тебе, мій пане, і наші молитви до світла лунали невпинно». «Ти ба?» «Ну просто білий вірш! Лунали невпинно молитви до світла!» А в той час, як я, многогрішна, невпинно сиділа з твоїм чоловіком удень і вночі і бігла до нього об камінь кривавлячи ноги. Які там у біса молитви? І світло яке? Ти дійсно рада, що я одужав і є? спитав король з цікавістю інквізитора, наперед знаючи, що йому збрешуть навіть під тортурами? Королева вклонилась низько. Але з такою гідністю, що Лана негайно задалась питанням. «Як, чорт, забирай, їй це вдається?» І, не повівши бровою, мовила. «Моя радість безмежна, мій пане!» «Що ж, то подякуй чаклунці, яка врятувала мене!» І Олекса легким рухом нервових пальців вказав на Лану. Королева повернулась, подивилась на чаклунку так, немов при нагоді залюбки перегризла в її горлянку і простягнула їй руку зі словами. Нехай благословен буде день, коли ви з'явилися тут, і той шлях, що привів вас до нашого краю. Горів би той шлях у тебе під ногами, чужинко, і ніколи не настав би ранок того дня, якого ти віднайшла наше місто, безпомилково зробила переклад Лана. Вона злегка торкнулася пальців королеви, не будучи впевненою, що за місцевими звичаями слід робити у таких випадках. Обидві жінки обмінялись серпоподібними гримасами, що правили їм за усмішки, і, немов печатки, скріплювали їхню взаємну неприязнь та право називатись запеклими ворогинями. Королева відступила до ложа, куди важко опустився її муж, і лана ледь придушила в собі безглуздий порив теж кинутись до Олекси. Він ще такий слабкий, а оддає шляхетного кавалера. Міг би й не підводитись, і взагалі. Стій, де стоїш, раба Божа Світлано, він вже має піклувальницю і доглядальницю. А що ж матиму я, о Господи? Велике спасибі. Тепер я дбатиму про тебе, мій королю, діловито говорила королева, демонстративно не дивлячись собі клани. Я буду поруч, доки ти не зміцнієш остаточно. Король закашлявся. Ознак ентузіазму, викликаного обіцянками королеви, на його лиці Лана не виявила. «А де ти була весь цей час?» – вишивала. «Браво! В Яблочко. «Не треба так явно радіти, раба Божа Світлано! Це не по-християнськи!» «Ну, звісно, ні. Це по-жіночому і просто по-людськи!» «Ніхто не знав, що за хвороба у тебе, мій володарю!» – відрубала королева так, наче це могло зійти й за пояснення і поважну причину її відсутності водночас. Спершу Світлана не зрозуміла, до чого тут це. А коли зрозуміла, лють, чорна, як тутешній ліс, піднялася з глибин підсвідомості і затопила нутро, мов яский мул, що лишається в низов'ях після повені, вже по тому, як спала вода. «Ні, ви тільки погляньте на цю егоїстичну шкурницьку сучку». «Хоче сказати, що боялась заразитися від короля, від свого чоловіка, і тому не заходила до нього». «Та ні, вона вже це сказала. І так спокійно, немов вважала це не просто виправданням, а якимось позитивом, чимось гідним шанування, Ну, прямо слів немає». «Так, правда, цього не знав ніхто. Ні Світозар, ні Ромко, ні чужинка». Король зітхнув, опустивши блакитні очі на рушник. У мокроті все ще спостерігалися ржаві прожилки крові. І всі вони були тут, зі мною. Я бачив їх, навіть коли марив їх усіх. Не бачив я тільки тебе. А чому, королево? Чи не тому, що тебе тут просто не було? При всій повазі, мій пане, тим же рівним голосом відказала Ія, світозар не король? Не кажучи вже про Романа, борштиновий погляд ковзнув по Світлані, немов зважуючи, чи варта чаклунка, що вилікувала короля усної згадки. І присуд не варта, Лана прочитала в тих золотих очах раніше, ніж Ія продовжила. А я королева. Чи можна лишати країну безглавою? Мій муже, подумай, померли б ми разом, хто сів би на трон? Наш син ще дитя нерозумне. О, Боже, у нього є син. А може, ще якісь діти? Цього ще бракувало. У тебе на все є відмовка, Ія, втомлено підсумував король, не дивлячись на неї. Нема лише душі. Я ніколи не ставила власні бажання вище за інтереси держави, скипіла королева, заговоривши нарешті, як нормально скаженіла жінка. Не те, що деякі в мій город ціла брила полетіла, га? Та, люба дружинонько, скажи, як давно ти маєш власні бажання, і якщо не секрет, які, а він вміє бути жорстоким, з подивом відзначила Лана, побачивши, як очі її заволокло сльозами. І тут же здивувалась, чому вона дивується. Він чоловік, а жорстокість у мужчину в крові, мабуть ще з печерних часів коли слід було загнати мамонта, а не жаліти його, це по-перше. А друге – Олекса король. І все ж на одну єдину крихітну секунду їй навіть стало трохи жаль королеву. Вигляд у тієї був такий, наче її вдарили навколо рота та під очима різкіше окреслили зморшки. І тепер Лана остаточно переконалася в тому, що запідозрила, вперше побачивши Ію. Та старша від свого чоловіка. Не набагато, років на п'ять, але старша. Як же її бідній живеться в країні, де дівчата в 13 приводять дітей, а в 17 цілком щиро себе вважають старими.